بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان سوره الطارق سوره 86 سيتعالى من عز من الله و السماء والطارقه نا اpenaambingu na njia zake ndo zile zile za kal saqaliznazunguko na juwa na mwezi na nyota nyingine buru, buruji ambazo zakale hizo kwa mnasaba wa zinaitwa buruji na kwa mnasaba wa mwezi huitwa manazil na kwa mnasaba wa nyota nyingine zinaitwa saati wama adra kama ni kitu gani kilichokufahamisha wewe ukajua nini tariq an ni mwendo wa nyota zenye kung'ara tarekeni mwandao wa nyawatazania kongara nasema kwa kiapo hicho na kwamba yote maelezo yangu ya kufufua kuumba viumbe kuwavisha kuvivifua kuvilipa maelezo yao yote ni ya kweli maelezo yangu ya kuviumba viumbe kwa, eh, na kuavisha na kuwafufua na kuandikia kuandika matendo yao halafu kwa hisabu na kuwalipa hayoni hakweli wassamaa wa tariq wa ma wa matariq an najmus saaqib in kulli nafsin lammaa 'alayhaa hakuna nafsi yoyote ila juu yake wako walinzi kila nafsi ina walinzi wake kila binadamu ana walinzi wawili. asubuhi dioni wanapishana falanghuril insa habuna jiangalie wanadamu Mimma mchulika ni kutokana kitu gani kaumbwa kama hujui tunamweleza khulika mimma indafiqin ameumba mwanadamu kutokana na maji yenye kujisukuma katika utakaji wake ya mbaini sulbi wa taraib maji hayo hutoka yakafukuzana yakakutana yakachanganyika kupitia mgongo wa mwanamume na pufua cha namke Innahu ala raj'ihi la qadir hakika mwenyezingu Mungu ya mrejesha kiumbe huyo karejea katika hali kamili baada ya kuja kufa na akayayuka mwenyezi Mungu nimweza kumrejesha akapufua akawa kama alivyokuwa mwanzo atafanya kazi hiyo mwenyezingu Mungu ya matubala sara'ir siku itakapo dhahirishwa mambo yasiyoifichana ya Sirqatu kabadir shumbaro ya pitikana fama lahu min quwwatin wa la hana man adam nguvu za kujihami wa nusura ya kujinusuru was-samai dhati rajaa naapa na uwingu yenye nyota zinazokwenda zikirudi wal-ardi dhati ṣadra naapa na ardi yenye mapasuko kwa kuotesha mimea innahu la qawlun faṣl Hakika hichi kisomo hichi cha cha ni kauli ya awazi wa ma huwa bilhazil na wala siyo upuzi. lakini makafiri tu kwa ujinga wao na kutokao kufahamu innahum na kaida wanafanya mivitimbi vya kuikanaisha na kuipotosha kauli ya kweli ya Mwenyezi wa akidu kaida Mwenyezi ya asema na mimi nitawalipa hiyo vitimbi hivyo tukopya hivi na kufanya bado kanishaji nitalipa jope tukaiwa famai lil kafiri basi wao muhammed makafiri amhilhum wape muda ruida muda mdogo tu ukimaliza muda huo watajua ukweli na watataka kutekeleze yale wajibu lakini wakati ambapo hakuna uwezekano wa kuwanufaisha wao hatoatekeleza. Sidqullahul Adhim.